بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وعلى ال وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين فرضت لي هذه القراءه التي نعلو الصالحين رضي الله و لا كريم اللهم لأحسان أجدام جعل ذهب مالا وأذكى تجعل الهدى والطعبة لأشيك تفالا أما معه الله صلى الله و تعالى و كما عبد الله من الشريطان الرجيب قل إن كنتم تحبون الله رب يعوي يحب الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم سواء العمرات اكنه kepada umat kamu pada waktu itu itu kalau kamu semua kita terus berdoa kepada Allah maka ikutinlah aku. Kalau kamu ingin beritahat terus-terusan soal Allah, maka ikutinlah aku. Ya, itu betul-betul Umar. Ini punya akhir, Allah juga akan menghati, menghati. Wa'ya'birlah kumpul Umar'u, yang akan mengampungkan dosa-dosa kamu. Wa'bahmu, wa'bahmu, wa'bahmu, wa'bahmu, wa'bahmu, wa'bahmu, dan Allah itu malah apa mengampungkan dari mahaaminah mengagungkan peraturan di Rusia di mana contoh-contoh dan teori-teori ini dan ustaz penduduk eh yang saya baca juga orang boleh sebenarnya jadi alhamdulillah sama macam daripada eh khutbah tadi yang ada diqor oleh Nabi sallallahu dan normal solat alaihi salatan solat alaihi 10 salawat setiap <folklore> qulya berselawat balas tu sekali pernah selawatilah itulah tadi pawat maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali wa lam qat an 10 saliat kerana rumalahkan 10 darjat yang akan dan baginya 10 darjat ya tadi yang perintah daripada Nabi jadi kita harapkan uh, apa yang kita buka kat tadi guru satu selawat dan baruh ini dan bukan hanya lembaran satu-satu. Jadi pada malam ini kita akan uh, pada menyebut para junjungan Rasul kelahiran Nabi kesayangan warahmatullahi wabarakatuh kita ingin melihat Bagaimanakah kita ingin mentafsirkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi yang Allah, cita Allah, cita cita Allah, cita tak dia terlalu ramai orang sebut, mahu Allah cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Tapi orang masih lagi kita dan dia punya apa nama tu, dia masih lagi cinta dekat dia, dia masih lagi cintakan. Kalau orang cinta dia, selamanya. Jadi, semua tuan-tuan saya menangisahkan Jadi, orang-orang boleh baca patuan kemahasaan Terutamanya, jadi dia akan baca Dan ada teman-teman itu cuba Melalui keputusan Baca patuan kemahasaan Ada teman-teman, ada teman-teman kalau patuan kemahasaan, ada teman Baik Jadi, boleh dari situ Ramai orang langsung mencakap Setapi bagaimana untuk Setapi kemulikan dan bagaimana Kudus untuk melihat tanda-tanda Agar keciptaan setuju. Untuk itu, saya akan pecahkan isi kandungan teramai ini kepada tiga bahagian. bahagian. Bahagian yang pertama, kita nak tengok. Tuntutan yang diletakkan oleh kita, untuk cerita -cerita yang kita berkita di Rasul. Dan juga bagaimana cara aplikasi, bukti yang telah ditujukkan kepada para pahaman agar keciptaan mereka kepada Nabi. Sebagai pekerja jalan kaki, bahagian pertama. Bahagian kedua kita akan. Bahagian pertama kita akan tengok dari dari yang bulu untuk untuk kemahiran tajam. Bahagian kedua kita akan tengok contoh-contoh yang diutopkan oleh Allah dalam al-Quran sebahagiannya dari sebut dari nabi-nabi hadis dari sebahagiannya oleh para ulama syarh. Siapa dia? Mutasyikat yang itu yang ditujukan oleh para ulama. Sebagai manusia sebagai yang dikutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pailul wurud thabi, thumma alladziina yaduunah." Maksudnya, "Pailul wurud adalah wurud yang aku yang kuat dalamnya dan yang dengan lelaki." Bahagian ketiga, kita akan tengok apakah halangan pertama kepada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apakah di halaman boleh kira yang pertama kepada seseorang untuk cintakan oleh Rasulullah Dan Rasulullah teringin nak tulis syafaat sendiri dan Kalau anda berkata ni, Rasulullah tak teringin nak tulis syafaat Kita akan tengok tiga bahagian Saya akan cuba ambilkan dalam masa yang terikat kamu Sebab saya pun pergi dengan itu Okey Jadi yang pertama kali dalil-dalil kepentingan Yang pertama dari-dari cinta kepada Rasulullah Telah dikuatkan yang pertama tadi Ayat yang saya baca Dari surah Al-Imbra'an Yang itulah cinta Allah Menisyahatkan kepada cinta Rasulullah ya, Jadi kalau ada Setiap orang yang menolak hadis Kumpulan hati-hati Mereka pun hanya menolak ya, Mereka kata tak tahu cinta kepada Rasulullah Mereka tolak Mereka tak tahu Ya, sedangkan Allah SWT menyarankan jin sel kepada Allah, Allah SWT menyarankan kepada pengamalan Quran itu adalah pengamalan hadis-hadis baginda, al dia, nanti Allah SWT sebagai berdasar. Jadi tulang yang ras dia Allah SWT kami turunkan kamu itu bagi nasihat, manusia tidak hidup. Kami turunkan kamu, Hai Muhammad, untuk menerangkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Maksudnya Allah kata Rasulullah sebutkan untuk menerangkan. Tiba-tiba kita menafikan sampai mesej itu kepada kita. Kita kata Imam Muhammad tak boleh pakai. Kita kata Imam uh, Muslim tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. Badi semua saja tak boleh pakai. Ini ke perhatian ini sendiri. So kalau begitu maknanya Allah cakap sudah kita. Sebab Allah kata, Nuh, itu bani minat-malu. Itu bani minat-malu, bani nah, nah, untuk bernahkan. Untuk mendengarkan. Pada kata maknanya Rasulullah tak dapat sampai kepada kita. Allah itu tak berfaham. Sejadinya so, tak perlu lagu melalui hati-hati. Rasulullah itu memang berangkat. Setelah macam mana. Dia memang buat puanlah. Saya tak tahu. Allah kata. Alhamdulillah. Buat arti puanlah dari segi. Macam mana puanlah. tahu. Ya. tahu. So, Sejadinya daripada walaupun rasul, rasulullah itu ada dalam semua ahlakiyah lah, menunjukkan bagaimana aplikasi Al-Quran dalam bentuk hidup supaya tidak ada manusia yang semua boleh memperdebatkan kerana Al-Quran ini terlampau identik Al-Quran ini terlampau al apa, di atas awangan tak boleh dilaksanakan supaya manusia tak ada hukum selama Allah telah memalaksanakannya dalam masyarakat majmah majmah ada Yahudi, ada Aus, ada Hazraj, ada macam-macam, ah, macam-macam, macam-macam setiap lagi lah Maksudnya tidak ada peradaban yang paling sesuai Islam adalah dalam masyarakat majmuk. Bukan zaman majmuk moden sesuai. Masyarakat majmuk yang paling sesuai. Sebab Allah Allah membina negara Islam majinah di atas masyarakat majmuk. Okey? Baik. Jadi ini yang pertama. Dah ialah ayat yang kedua saja. Yang kedua saja itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah ustawah. Yang mana disebutkan ada benda Kalau tak ada yang tampil roh. Ayat yang pertama menunjukkan kalau tak cinta pada Nabi, tak cinta pada Allah. Yang Allah pertama mesti kita ucapkan orang. Oh, wah, ya. Dan yang kedua, yang ditulis Allah SWT dalam Zirman. Abu Bukitah, dikira syaitan yang rajim Kul, inkana al-ra'ukun, wa abdahukun, wa ikhwanukun, wa azwajukun, wa asyiradukun, wa amwaniqfarahumuhah, wa tijaratul taksyar laka وَمَسَعْكِ نَتَرْبَوْلَهَا أَحَبَدْ إِلَيْكُمْ بِنَ اللَّهُ مُرَسُولِ وَيْجِهَادٍ فِيْزَبِيلٍ سَبَرَفَّقُهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي Itu dia. Apa artinya juga berbualan berbualan. Allah nanda kepada Nabi, Hei Muhammad, katakan kepada umat kamu, sekiranya, إِلْكَانَ أَعْبَاهُ sekiranya basul-basul kamu, datuk-datuk kamu, nenek moyang kamu, lebih uang-uang kamu masuk semua kali. Ikutan-ikutan kamu yang dah bulu. Wa'a dan anak-anak kamu. Termasuk tidak bawa anak itu adalah cucu cucu kamu. Keluang-kuang kamu. Ataupun penyokong-penyokong kamu. Wa'a lukum dan pedang-pedang kamu. Wa'a dan pedang-pedang kamu. Wa'a syirat hukum dan adik-pedang kamu. Wa'a lukum dan pedang-pedang kamu. Wa'a lukum dan pedang dan juga harta yang kamu takut hilang. Ma isara kutasur nefsaka dan perniagaan yang kamu takut rugi. Wa masahina tarawalaha dan umat yang kamu roboh sisaannya lebih kamu cintai secara tadi itu daripada Allah dan Rasulullah dan jihad pada jalan Allah dan Rasul. Kunura fal-sani hatta yasya Allahu bi'amri jadi awak katakan arahan arahan anda betul dikurung kerana bawah serangan. ya, itu hanya datangnya pemanasan global, tsunami, tsunami dan berbagai lagi penyakit yang tak pernah ada menjadi ada, berbagai lagi bencana alam yang pelik pelik yang dikatakan oleh pakar-pakar geografi dan bunyi tak mungkin tsunami berlaku di lautan ini, betul? Sekarang pemanasan global, sehingga daftar-daftar -jat, akan -jat naik, kemungkinan banjaran Jimalaya, bangunan apa-apa, uh, banjaran Jimalaya, kalau begitu akan cair. Maka dalam musyik serumpama Bangladesh akan segerang sebahagiannya. Maka sebahagian yang lain akan mendapat duki yang baik. Sebab panas itu badan, maka dia dapat musyik. Contohnya macam UK dan seumpamanya. Uh, nanti diturang badan. Tapi dapat nak musyik serangan lepas dia ingat lagi Malaysia dilamarkan ke Marau bulan kita berapa tak ada punya tadi hari ni kan alhamdulillah alhamdulillah tak ada Tapi ada tadi apa punya banyak undangan sampai jawatan tinggi negeri peribadi ah macam tu macam barang apa pun dapat dia dress ke suci ya ayu si oh bagus tu kalau apa-apa nanti ya baik itu nak kita dia tetap luar biasa mak ciklah partner pak Ya. baik, jadi itu adalah ayat yang kedua yang patut dikhidmatkan dalam indah-indah daripada surah Al-Quran yang mempunyai so, amaran kalau kita tidak berusaha untuk cinta kepada Rasulullah dan Allah terutamanya Al maka inilah yang akan, yang akan Allah selalu Ya, baik, yang ketiga yang itulah pada surah Al-Quran ayat yang keenam. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nabi amla bil mu'minin min Nabi adalah lebih utama seperti memberikan loyaliti oleh ratusan paling diikuti sekali. Pada bila ada orang nak ikut ajaran nabi menyimpang, dia kena buang daera, dia kena putus, dia kena hina, dia kena tercela. Itu lebih. Itu adalah ajaran na'amadah. Jangan kena nak menjaga matahabat diri, kesombongan diri, harta diri. Ha? Kerja sehingga menepikan prioriti yang Nabi bangun. Nabi SAW dalam ke depan, nak bawa Islam pada kita, sehingga jatuh dalam lubang, sebuah-sebuah, sebuah, batas, apa nama tu gigi, sehingga nanti bantuan-bantuan pergi ke paris sebelum itu lagi. Nanti kena balik dengan bantuan-bantuan kecil oleh sudah budak yang diubah kepada orang tua. Darah-darah nari menalir, setubuh bantuan-bantuan, sehingga sampai kekasih-kasih bantuan-bantuan, masuk ke kasut-kasut kantor bantuan-bantuan, kasut, kasut berencik-erencik bunyi darah. Untuk menyampaikan Al-Quran Cuma-cuma Al-Quran yang sama Sampai kepada kita Cuma menjadi perhiasan al -mari. Perhiasan atas al Untuk diletakkan Dengan-dengan di atas itu Faham? Tak faham? Baca? Tak baca Kalau baca tak faham Baca untuk menghalalkan yang haram Kalau jadam kemarian Dijadikan Al-Quran Sebagai kekur sepatutnya Al-Quran adalah al iman Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah dan hadis yang fahit. Jadi rujuk lagi nampak terakhir-akhir dari Al-Muddin dan telah pun dianggap fahit. Dan telah ditirma oleh Dr. Yusuf Al-Nadawi dalam berita'i Al-Mudafa. Iaitulah Nabi Yadav. Manja'nal Qur'ana amamahu qadahu ilal jazad. Wa manja'nal Qur'ana khasuhu dapahu ilal mar. Setiapun yang menjadikan Al-Quran di depan, Al-Quran itu akan bahawa Allah itu setiap orang yang menjadikan Quran di ladang Quran sangat cerah secara roh coba kita tengok Kita jadikan Quran itu sebagai manual kehidupan atau sebagai hiasan di rumah tu tanaman si bulidah pokok tu ayat si bulidah itu tak saya kata apa? eh kalau dia tak ayat si bulidah dapat rezeki yang lebih kau hormat dia tak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 dia tak oh, punya jalan Tak betul. Tak betul. Tidak ada damai. Tidak ada takwa berkuat di dalam ulama, besar dan kecil dan sahabat. Tetapi itulah yang dikita nanti bertakwa tidak. Tetapi bantung. Pada keselenggaraan. Kita tak ada harapan. Kita tak ada Tapi itu beritahu ada orang lagi tak. Eh?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 Eh, yeah. apa-apa ni? Mana-mana darurat macam tu? Kan nak kita bagi kepada fakir miskin di subuh kajian. Ya? Baik. Jadi, Nabi nabiyyu wa auladu'l-mu'minin min nabi ar-yadidut untuk seseorang tubuh masa daripada dirinya sendiri. Ya? Yeah. Sekarang kita banyak beri masa pada dirinya sendiri. ada masa untuk Melihat-elihat, ada masa untuk menjolik jogi Ada masa untuk melihat akademi patah siap Ada masa untuk selesai idol Dan nanti bangsa untuk membaca kalimat-kalimat Nabi Tidak ada Maksud ini sudah melincup daripada apa yang disebutkan oleh Nabi Makan tak kuat tak baik, Kemudian ayat yang ke dan ayat yang tertulis daripada surah Al-Hashaw, ayat yang tertulis. Yang mana dalam Allah berkata, وَمَا أَجَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْتُمْ يُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ بَانْتَهُ وَتَقُلَّهُ إِنَّ اللَّهَا شَدِيدُ لَلِقَى Berarti. وَمَا أَجَاكُمْ Art-i-i yang telah dibarulkan kepada kamu. فَقُلُّ لَا أَكَ مُحَفِّلُ bilalah fardah la la kamu jauh diri wa taqwa taqwallah kepada Allah innallaha shadidu 'iqam aw'idu qanaka al-dabt al-dabt si'aan baik dan pada ayat ini jelas menunjukkan bahawa cinta kepada Rasulullah bukan sekadar mendalik-dada mengatakan aku di umat Muhammad, bukan sekadar menyebutkan nama saya Muhammad bin Cezcar ya tetapi adalah intinya aku yang dibawa oleh Nabi kamu dia berbeza dengan orang barat orang barat, kalau mereka suka dan panjang boleh buat patut Matuh, bahasa ini menunjukkan Rasa terhormat dan hormat mereka kepada tempur-tempur mereka macam pusat perkhidmatan aku ada batu ya, ya dan lain-lain macam benda-benda nak boleh guna pasir ya dalam Islam bukan batu ada cara dalam dalam Islam ajaran dalam Islam tidak dibenarkan menyanjung seseorang Sehingga menggantungkan gambar yang diulamak Saya maik, saya ditutup, saya jelaskan Kan? Ada Ustaz, saya tak gantung gambar artis Ustaz Saya gantung gambar ulama' kalau tahu isperik Tapi harap Ustaz <tid> ya. Betul! Kenapa? Sebab dalam Islam menghormati ulama' bukan menggantung gambar setahu tetapi mengikut kebenaran ilmu yang betul. macam Nabi. Hadis disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaa'ikata la -right tadkhul baytan feehi samaam wa taradir." Malaikat datang rumah orangnya ada patung dan adanya gambar-gambar. Kalau ya, betul rumah dikira tikam gambar ke mana? Tetapi yang penting yang lebih baik jauh daripada gambar dan para ulama pulamak yang kita keadaan orang-orang yang tidak menyebut gambar yang boleh, yang tak bergantung walaupun fotografi, yang fotografi yang nak gantung, gambar kamu, itu adalah gambar kamu sendiri, that's okay tapi saya tak suka, walaupun gambar dia, saya tak suka tapi kalau gambar, artis, oh, orang-orang yang itu disebutkan oleh kalau pemimpin yang bermasa Allah pun nama juga gos-gos, kita tandung dia tentu, kita letak dama dia. Ya. Habis. Dan yang lagi teruk ada, ya, dia nama juga bermasa Allah, tetap dama-dama. Pun sama juga bila menjadi ada konsep tanggungan, tapi kalau konsep sejarah, kita putuskan sejarah. Ini dia gambar orang yang terlibat dan dulu. Itu tidak lain kita punya apa keje nak fikirkan masalah. Tapi kalau datang ni tu ini baru dia tahu kopi baru suka kepada ni qamili. Tahu dah betul. Atau tak saya suka ni apa nama ni? Ha qawawi ataupun sama al-zahra. Itu qawai syaitan roh ya. No. Baik tak berkaitan dengan tu. Ya. Berjatuh sebab tak kenal lah itu lagi. Dijatuh untuk hormat no. Ya. Kerana yes, Allah boleh sebut Warahmat Al-Azhar Tumpah Rasul yang putus Apa yang dibawa oleh Rasul Tak akan mengambil Apa yang dibawa oleh ulama' Yang kamu sanjung itu Ambil Yang bagi kedolak yes, Ya, kita sebuah Ulama' Apa namanya Dia punya maaf Dia bukan dia punya. Kodit, Dia punya kodit, Dia sesayang Ikan sengat Tos Atau tak Tos Baik Baik Kemudian Yang ke Tarih. Masih-masih. Nanti dah cukup langsung. Jadi, kita akan berani. Kita akan berani. Kita akan berani. Kita akan berani. Kita akan berani. Boleh satu makhluk. Yaitulah Allah sebut dalam syurah Alhamdulillah. Ayat 156. إِنَّ اللَّهَ وَلَا ذِكَ تَهُرُّ صَنْرُونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُعَنَّ مِنَ آغَلُّ wa عَلَى النَّبِينَ صَنْرُونَ عَلَى النَّبِينَ Seti. إِنَّ اللَّهَ Wa bala ikat Dan marajahmu Nusmanlumlah Mereka semua berkelawat kepada Nabi Ini tanda Cinta Allah punya kelawat Dan marikad berkelawat lain Manusia punya kelawat lain Ini kita belajar ilmu usul kita Maka kita akan tahu Pergunaan untuk Allah Kalau untuk malaikat maksudnya memohon rahmat dan kebaikan buat Rasulullah. Kalau Allah, Allah tak pembah, tak pembah, tak tak Allah. So Allah punya selawat adalah mengampunkan, memberikan kedudukan yang tinggi. Maksudnya, kita yang biasa punya selawat, mendoakan sama seperti dekat tadi, mendoakan kepada nabi kita dan Ya, yeah? Maka ini adalah santa kekasihan seorang kepada apa sebab? Apa tak Kerana itu lah. Ya? Kerana itu lah disebutkan dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari, "Man duka ketika nama-mu wala biṣalli 'alayya Orang yang Bukhari itu adalah orang yang disebutkan namanya di depannya tetapi dia tidak boleh mengucapkan sallallahu alaihi wa sallam. Bahagia, bahagia, bahagia, tapi yang tak perlu ketika kamu tak berhenti lah. Ya, bolehlah. Ya, baik. Habis, bahagia-bahagia, saya cerokkan keadaan itu. Untuk bahagia pertama, dadir-dadir tentang pentingnya cinta kepada semua. Bahagia apa bahagia-bahagia itu dia? Boleh, boleh. Yang itulah, sejarah kita, Dari sahabat tadi. Sejarah yang pertama, yang itulah kita lihat bagaimana Al-Makar Al-Fatihah Al-Fatihah al Khalifah Islam yang pertama Selepas ini ha, ya, Khalifah itu Ganti lah, nanti Ya, Yang mana beliau Kemasa berhijrah Tidak dipilih Oleh Nabi untuk menemani Bagi dia, Al-Makar Nabi tak pilih Omar Al-Fatihah dia, dia keras Tapi Nabi pilih Abu Bakar Ya Maka Abu Bakar ni Walaupun Rasulullah itu adalah dan oh, Nantun Ya Tetapi sangat kastiknya kepada Bajinya Tahu Tahu Tahu Sehingga masa pergi nisirah tu Sekejap di belakang Nabi Sekejap di depan Nabi Sekejap tidur kanan Sekejap turut kiri Ya martabatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wahai wahai sahabat kenapa sejak aku nampak kamu depan belakang ini kanak ya maka menjawab oleh Abu Bakar as kerana ya ya Rasulullah al-falak fatam shikh al-qamar al-yawm di mana ada angkat yang ada orang tengah kejar kita, kamu tak belakang. aku berusaha kata-kata, sebab aku orang tu dapat kamu dulu. Bagi dia dapat aku, dia akan dapat kamu. Sayang dulu. Kemudian, Tunggu aku orang berokot, Berangsi bagi dia. Lepas aku, terfikir pula ada orang yang telah menangkir ke depan. Bagi dia, cikgu kamu dulu. Lalu aku sesudah dulu. Baik. Baik dia. Bagi itulah dia, مكتوب كأنه فقال لهم الرسول فقال الرسول مجدداً يا أربعة لو كان شبل أحبث أن تكون لك من دوش لو كان شبل أحبث أن تكون لك من دوش قال نعم والذي والذي بعدك بالحق ما كان لتكون من بلمة بلمة إلا أحبث أن تكون لي من دوش من اليوم. Sampai dah keadaan tersebut, tiga-tiga puluh dar yang, dar itulah puluh yang mana Rasulullah minat Abu Bakar bercubuhi buat sementara waktu. Ya? Itu pun, terbuka rasul dalam murah itu, Abu Bakar di Rasulullah itu, makanlah siap Rasulullah. Hanyalah rancang. Makanlah, jangan berdua. Bolehlah, saya jawab tak apa yang akan saya Eh, mesti ada gambar pula ya. Makan ya. Assalah. Bila makan tak dia bukan makanlah, bukan. Makan baju. Makanak maksudnya. ah, dulu kat tempat budak pula. Makan? Makan. Tunggu kejap, jangan pula. Ya ke? Makanak ya Rasulullah, hatta as-sabri jika check. Oh, betul. Nak buat gua ada keadaan Allah tunggu dulu. Bagi aku check dalam dia la. Ha? Dia pun cek, cek, cek, cek, Ayat atau akad yang terlalu menurun dan sebagainya. Padahal malah terserah. Maka dia pun matuh. Maka Rasulullah pun Baik. Kemudian. Kita pun tahu bagaimana sifat dia. Iaitulah bagaimana Abu Bakar absinit disenyat oleh pula. Tetapi dia tidak mampu bangun dengan Rasulullah. Dan tidur di atas kubur. Haa. Mena tu kita akan menerbaik. Abang Allah. Yeah. Sebab tu. Jadi, kata-kata, aku tidurkan di asap orang. Hebat. Ternah yeah, satu. Ternah berbakat. Sejadinya, Rasulullah tu Aku bangga. Dia tak mahu. Dia tengah. Dia tak mahu banggulkan Rasulullah. Dia, dia, dia tak mahu. Dia kata-kata. Sebab kita pun mahu menyakiti Rasulullah. Sehingga yeah. dia menahan keluar air masker, pakai jatuh ke sisi bagi dia posat, makan apa tak tahu. Baru dah, sudah buat dan sudah buat seperti betul badan masker. itu adalah kata ciptaan lalu waqi'ah aqalifa al-wasa'a Dan sebagai respon, belum kita kita tahu masa kerja istirahat wal bi'ah. Ya? Semua orang hampir sahabat orang tak jadinya dengan Nabi Abu Bakar tanpa fikir panjang kalau itu Nabi Muhammad datang tak percaya maka dia akan akuti itu dia percaya tak percaya. Baik. Kemudian kita melihat pula bagaimana sahabat secara zaman cara mereka ni ikut kepada Rasulullah adalah tandanya -tanda, dia e ikut apa yang Bapak apa betul. Jadi yang pertama saya tak ikut dia punya tamun. Saya tak ambil. itulah perperangan tabuk. Haa, ah, ini kita berapa ini. Nanti dulu. Tabuk itu berapa dulu. Perang tu pun. Dalam perperangan tabuk. Diri melihatkan oleh orang-orang sejarah Islam. Bahawa ketika itu. Senteri Islam telah tersilap langkah. Kerana mengingkari arahan bajunya. Terus. So, Jaksin lagi kepada sejarah Maka mereka telah turun daripada bukit kerana nak mendapatkan harta rampasan. Maka menyebabkan tak sedar Islam kepada serangan daripada musuh ikut balik-balik tu Dan akhirnya kacau bilau di luar. Ketika itu, ramai orang perasaan Dan maksudnya orang juga menangani cedera, batas higi dan biksu panggilan. Dan di mana setelah musuh sudah bodoh dan balik, dalam kejalanan hari ini, setelah mengambil tempat di masjid untuk bertanak, ramai yang segera, ketika itu Rasulullah tidak sepuluh. Dan itu cerita. Rasulullah dalam arah dan berserabat-serabat yang sedang sakit dan luka tadi. Sedang sakit dan luka untuk mari kita keluar kembali, kita pergi ambil buah-buah yang musyriki supaya perintah tidak mengatakan kita lemah dan kita lemah tetapi kita tidak lemah kita boleh kuat saudara kita lalu sahabat-sahabat kalau kita lah jadi orang sekalian lepas laki lepas pinggang kaki diikuti oleh tauhid dan sabar wala kita lah nanti sahabat-sahabat apa dia buat mereka keluar dengan sakit-sakit yang itu, dengan luka-luka saja. Maka aku jadi, Allah memberikan ujian semacam mana yang terbaksud dalam surah ala imbaan, ayat 172 hingga 174, yang mana Allah kata, Al-Yabiyyat tajamu illani wa rasul Dilain akan minum, dan tak akan berangin. orang yang terjatuh, orang yang menyakut, yang menyakut. Salawat Allah tu Allah dan Rasulnya. Min bagaimana para umumul qad, walau kulah terlibat di simpul cekur. Amin. Allah nampak jawapan ini. Lillazina ahjanubi'un. Orang-orang yang melakukan kebaikan begitu dan kehargaan mereka. Wa ta'aw. Dan mereka adalah orang yang bertakwa, uh, Al-Jurul wa ta'aw. Dan mereka adalah orang yang bertakur. Dan jarang yang amat bersama. Ya. Jadi itu adalah satu kuncian. Direct daripada Allah. Daripada Allah. Ya. Baik. Jadi kita pergi dengan kita. Ada sikit yang buat Allah, lalatkan kita nak buat untuk kita. Ada sikit yang ada orang mencercah, kita sudah rasa lebih. Ada sikit ini, kita sudah takut. Ada sikit ini, ia di-eja, ia So, sepenuhnya, boleh Rasulullah dalam suruh buat percanaan dari cara kelahiran. antara yang perlu kita ambil sebagai perluman. Ya. Contoh yang ketiga. Sahabat Nabi juga mencuri Pada pekuangan tabung, orang tabung, tabung itu Nabi satu tempat yang ada tabung di Al-Abiah Jaraknya daripada Madinah Sementar 750 km Rekulah seorang warna saya pergi tabung Dan saya naik bas lagi Daripada tabung saya naik ke Madinah Dan terus ke Mekam saya rasa menaiki cuba melihat laluan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat semasa para sahabat. Masya Allah. Ada dosa yang dikatakan, saya kembali. Saya ada yang dikatakan. Tak ada yang dikatakan. Mula tengok dia punya buksir ke. Buka pada parti dia ke. Pada parti siapa bukir buka. Kita nak fikir, integral dua anda boleh pun kita di pada masa itu, ni naik pun, naik pun. Syukur. Asyik Allah. Macam mana, lima puas tahu. Ya. Tapi itulah perang tabuk yang berlaku pula tu pada baik lebat tu. Pada tu, kecuk. Dekat tabuk tu, kecuk. Pada tu, kecuk. Lima belah lah dia, dia tahu. Ya, Pada masa itu. Syukur. Ya. Tetapi pada zaman, pada tabuk, Ketika itu berlaku pada musim panas Saya boleh tahu apa ini cabaran berlaku pada tabung pada sahabat Ujian yang pertama Busim panas Busim panas tuan-tuan dekat atas padang pasir tu Dia punya kepanasan sahaja adalah Sesetengah 48 ke 50 50 dan sejati Okey Itu dah padang pasir Okey so perbayanglah Di mana kepanasan sahaja boleh mula sepatutnya 36 Terima kuat. Itu adalah halangan yang pertama. Halangan yang kedua, pada ketiga pulang tahun itu, majinah tengah waktu subuh. ya, Kebun-kebun pernah membuahkan hasil yang, yang yang sejati-jati, yang sejati ada tiga bulan-bulan lagi yang tuan-tuan nak pakai, untuk perjuang. Itulah dia waktu untuk pendapatan, untuk, untuk family, mungkin untuk enam bulan makan. Baik. Pada ini waktu-waktu the golden timing. Tak boleh di mana? lah waktu untuk 6 bulan akan datang Macam ni. Saya nak buat. Pada betul dekat pada masjid tu. Yang ketiga. Ketika itu jugalah umat Islam dalam keadaan sangat sakit. Sebab sebab sudah dalam hujung tak payah bukan? Dia kalau kita dapat dapat gaji, apa-apa tu payah, sudah putus, betul sikit betul. Itu waktu 7 tu lah. Waktu 7, kebalik itu boleh habis. Boleh, semua dah habis. Boleh, semua dah habis. Boleh, semua dah habis. Jual, dapatkan uji. Bakur itu, macam tu lah. Ini tiga sebab. Yang keempat. Ketika itu juga, umat Islam dan lama tak berlatih. Sebab mereka semua sibuk dengan berniaga 10 je memang bermula keku-ku dan umpamanya memang bermula-mula memang ada puput dan umpamanya mereka dah lama tak bukan dah lama maksudnya dia tak sakit banyaklah ya di ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk keluar beberapa bertemu dengan roh yang terkenal dengan kekuatan pada waktu itu kita mahu ambil Jarak di pula orang Sudan jarak sikit, kendaraan pun tercukup. Unta pun cukup dalam ekor. Unta ada sikit jalan jalan kaki. Jalan kaki banyak, jangkir. banyak jangkir, tak ada. Orang gurafik pun dah dia pergi Orang Islam mereka pun mereka pun membuatkan kewajiban pada anak dengan dakwah mereka berkata la tasiru fi al semua tak kuat. Orang melalui kita pun pada orang Islam, janganlah kamu mulai dalam anak. Dulu dirinya. Jauh. Beratuh sederhana. Dulu kita. Dia bawa-bata apa lagi? Dia bawa lagi bucah-buccah lain. Kami tak boleh Kami ni anak ini kami tak ada masjasa. Eh. Kususnya. Anak-anak ini kami tak ada Anak-anak kami tak ada masjasa. Ada kami terutama kami Bimbang ada di sini, kami Bimbang akan terbawa dengan perubahan perubahan roh yang sangat menonjol. Coba yang tak begi, Mabwahah wahah, tak pilih, dan Ya, yeah. maka akhirnya orang Islam yang munafik dapat dinilai kecil mereka so, tidak tua untuk melaksanakan. Tapi yang apa yang perlu kita lihat? Sahabat Nabi dah, mereka keluar. Malah mempunyai kumpul-kumpul anak, anak ini, tak kira-kumpul -kira pergi. Sebagai ganyakan keturunan Nabi, rambut minta siapa nak pergi untuk bergerakkan Islam. Maka datang, Amu Qomar Al-Mattah, paling-paling butuh dia datang. Sebaga penderma yang pertama, sahabat, yang terkawal. Dia balik mempunyai masak yang dia ada. Untuk buat belanja, semua Lalu dia berdiat dalam hati dia, aku nak kalah kalahkan Abu Bakar pada hari ini. Aku beri parah bagi aku. Dia betul dua Bakar datang. Haa, saya berdua. Ha, dia berdiat Abu Bakar tak sendiri pun datang. Tampaknya, dia berdiat Abu Bakar, aku sedar. Abu Bakar, aku sedar. Semua. So, Umar berkata, asya Allah, dia mengadap dia kalahkan Abu Bakar yang tak diri dulu penumbar-numbar dan buat kebaikan sendiri Osman pula keluarkan harta dia, cukup banyak untuk membeli air dan seumpamanya memberikan kepada tu seumpam-seumpam yang lain pula dia pergi pula ambil semua bajet-bajet simpanan -bajet, rumah yang boleh ubah kita tembalkan ke satu tempat kita kongsikan makan sama-sama makar hibat nabi itu bakar cukup dia tak senang semua ya, ya. ya. Seluar ini tak ada benda jadi macam ni. So Obama ni banyak pun tidak pernah pun ada perhati. Perhati yang begini ni macam memang kri, kri lah. Yang dah kri tu semua kri lah. Muka bukan kri juga ada. Ini betul-betul. Sebagai jawapan kepada Pengorbanan mereka, apa yang awak lagi Sebelum sampai ke tamu, orang-orang dulu ke tamu dan meninggalkan semua harta-harta mereka. Dan orang-orang, sampai dapat harta-harta orang. Harta saja. Jadi begitu begitu lah. Pergi ambil harta-harta, balik-balik lah. Pokok, saya ada Nanti dapat harta-harta, harta-harta, harta-harta, kurang banyak. Harta-harta banyak lah. Tak payah, tak payah. Allah banyak cash. Kepada umur balas dan hidup ingat Faham-faham kepada orangnya okay. Kemudian cintanya para tahbirim kepada Nabi Umpak-manya Tak pun berpaksa orang-orang ini Yang tidak baru berkastut Tak pun berkastut yeah. di bagi malam Ialah dia kata Rasulullah di tanah, di dalam bumi malam tak sampai hati yang tu nak pakai kasut dia akan panas dia pergi sepatutnya dan pulih ruang dia. Maksudnya, jangan berapa yang tu kan? Pulang batuk-batuk, betul-betul kan? Jual saya yang beritahu, itu bila mana seorang pernah ikuti dengan sesuatu, tak apa-apa? Bagaimana tu beritahu, Baik. Jadi itu adalah, faktor yang saya beritahu, bukti dan bentuk-bentuk percikitaan bangsa-bangsaan di yang ketiga, bab ketiga. Bab ini bab tentang government. Jadi, iaitu halangan kepada tauhid. Halangan cinta kepada kepada ciptaan sekecil-kecilnya serta dan mendapat cinta Allah adalah syirik. Yang disebutkan oleh Allah, "Inna Allah la yaqbul inna inna Allah la yaghfir al Allah tidak akan mengampunkan orang yang syirik kepada-Nya, qayyamu madudan alikali wa al-ishaa, dan Allah mengampunkan yang, yang, yang lain sekali peribadi. kalau waktu mati, Tak empat atau empat kita syirik. Tapi syirik ni awak nampak semua perkara. Itu saya tak buat. Tapi saya tak sebut syirik yang orang tu tak buat. Tapi dia tak pahamlah. Kan? Bukan syirik lagi ini syirik, ini syirik. Aku berusaha tak tahu. Kemudian kita kena bantu setiap hari. Allah memakindah tahu, menikmati adun, menikmati syirik yang di alam. Mada tahu diru Ya Allah, kami minta ampun kepada kamu, melindungi kepada kamu, ya Allah, daripada syirik yang kami tahu dan yang kami tak tahu. Ada itu yang akan ajar yang tak tahu, yang tak tahu. Semua syirik tahu. Yang pertama, jumpa semua. Eh? Anak hilangkan pipa, hilangkan hilang, kaya itu hilang, tahan ke jangan jumpa perpohos. Eh, mana kita tak kenal? Jadi, jangan. Jangan bagi baju tak pohos. Jangan bagi baju tak pohos. Jangan bagi baju tak pohos. Kerana Nabi Jadis, Man ada rahinan awa al-rakan, Fasar takal uti mafad, Fasar takal abimamun, Ina yang berjauh, yang berjumpa, bono! Percaya kepada ramalan ramai yang ah, anak kamu ada anak jangan ada tak begitu. Janganlah dia kukul dengan agama Muhammad Salam Allah. Bukan jalan untuk semua. Bukan untuk orang sendiri. Untuk semua. Jangan jumpa bono! Jangan, jangan jumpa, bukan? Bagi dia tahu, ada Nanti mana ada orang-orang yang selesai? orang Sampai orang-orang boleh keluar. Dan itu orang-orang yang boleh keluar. ada orang-orang yang boleh keluar. Ya? Sementara yang tadi itu tu tiba-tiba. Ya? Baik. Karena perubatan Islam dia tidak ada orang-orang. Perubatan Islam yang dia bagi ayat, dia bagi Al-Quran nak tata ada kata, yang buat rambut, orang-orang dipakai orang masalah itu, orang-orang dikat sini, tidak Dia tak ada, tidak? Syukur beramah-ramah. No. Siapa yang beramah, dia bukan berbadi. Mereka ada Dia ubah. Dia bagi, habis, habis, ubah, habis. Siapa buat? Siapa buat? usah? Tak tahu. Bagi-bagi. Ya. Apa yang saya buat, saya rasa dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh siapa yang buat saya. Siapa? Siapa? Ya. Yes. Yang menurut dan babak tadi tadi sebut innarqa wasama'i wasyurak syirk. Sesungguhnya jati diri pencampi syirik. Tu, dan timbang asruluti menyebut jati yang tak syirik mestilah adalah setia tujuh. Satu, mula ayat al-Quran. Dua, kalau ada yang sedaya bermuat, yang membentuk doa, mestilah yang boleh difahami takdir. Dan betul. Yang ketiga, mestilah si pengubat dan penjampi, memberitahu kepada orang yang didampi. Okey. Kalau bukan saya yang berubat, saya yang saya berdoa. Selanjutnya. Hmm. Ada tiga syarat, orang. Oh? Yang siap itu, fa' berizim. Tak tiga itu menunggu semua sanggat pancik, Indonesia, India Ini kemudian berlaku, pakai daun-daun tahun tahun daun tahun Memandang tak buat daun-daun lagi Ya Ya, kemudian Yang kedua Benda-benda syirik ataupun bawak dari syirik ataupun sumber syirik Atau adik-adik syirik semua bahagia dekat, sempadan cipta. Yang itulah, Menyusiarakan Orang, Tempat dan Masa. Tak boleh bila-bila Gengkau dia, -bila. aku dah bagi, Kau siar dulu, aku siar. Siapa yang yakin dan berjaya Ada orang berwakti, Terhalanglah eh. diri dan berkasi Allah. Macam kita dengan Tasha, dia datang dekat dia datang setiap pagi sekali. Dia menyiar gelombang. Siapa punya ajaran menyiar gelombang? Apa nama apa? Dia aumlah. Apa pokok dan surah ayat sini sebenarnya kan? Ya itulah waqaiyah ma'ruf. Orang dia mengatakan ini jadi ikrar kepada bapa kamu orang wanita. Dia aum kepada bapa kepada ajaran dia. Sampai ikut dia ikut ibu bapa Allah. Bukan Allah paham kan? Kenapa Tak ada sial untuk okay. orang-orang Sebenarnya si kita ada ]強. orang kita tak ada pada orang Tak ada pada sempat. tempat Tak ada kata Kita ini boleh tempat, tak boleh jauh Tak ada kita boleh habis-habis Habis, dia nak sial Betul lah dia ni Dia lah Maksudnya orang-orang punca mudik lagi Tak ada sial pada waktu Waktu pukul rupa matang, kita tak boleh mandi di sini. Bagai pancung. Sebab... Nabi kata tadi, Injar Rupa. Kan? Nabi kata, Aksinya masuk syirpun, syirpun, syirpun. Tiga kali tersebut. Sia-sia ini tiga. Kali syirik, syirik, syirik. Kalau mati, kita tahu tak? Kan? Ya, hari ini apa? Hari ini apa? Yang jadi itu tempat. kan? Sempat. Oh, jangan di sempat bersiara. Kita boleh tulis. Siara macam apa? Ah, tulis di depan dia sempat yang orang tidak nampak di depan dia. Tapi jangan kata dia sempat siar. Kalau dia dia sempat bahaya, kita tulis berapa jam. Tapi bukan siang. Ya. Bukan. Ya. Baik. Kalau begitu, budak-budak lain baru sebab siang. Oh, kan? Presiden siang. Tak boleh jadi siang. Ya. Okay. Pernah -pernah, ya. Bukan. Bukan. Dan, ya. Itu yang kedua. Sirik yang diutama penangguan. Sirik yang ketiga. Iaitulah tangkal. Menangkal. Oh, ia sudah betul. Buktinya, Tentang balikampu. Oh orang juga muda lama lagi dia nanti jawab dia akan letak dia akan letak dia akan letak dia akan letak kau hilang dia kerana syirik syirik dan dia berkata Nabi suruh inna ruka wa ta'a'ib syirik sesungguhnya jampi-jampi momoh dari itu dan juga sangkal menangkal syirik hadis ba'ib tak kata man'al na'adhabi madan ahad Gantung yang gantung, tanggal, dia telah syuruh. Gantung atau apa? Letak. Letak, ponkilat. Hmm. Kuntung, dia letak ponkilat. Tanya sebab apa? Nak bagi dia di situ, dia ingat akan gantungan. Alhamdulillah. Gantungan, tak akan putih banyak. Waduhah, jangan lupa kelahan. Waduhah, hmm. gila, waduhah, buah. Jadi tak tahu, saya cakap ini. Baik. Itu putih. Itu Selain itu, syirik juga ada orang yang memakan Dantai, pangkal, kanyu, putar Putar Kanyu yang tak ada dalam satu hari Hati makan tak ada, hati bawih, tak ada bambu apa jadah Tak ada satu hari yang berdengar Kanyu yang ada apa baking Eh, ada Ustaz yang penting. Dua like, ah orang Ustaz yang tak ada jantan sendiri. Sebaiknya dia tak ada pokok. Tentulah. Ustaz yang masukkan kelembilan pokok. Tentulah orang depan ni. Kan? Kan? Harus. Baik, jadi sekarang ni nak berhubungan tak? Tentulah Hadis bersebut tentang kelembilan pokok. Tetapi dia digunakan sebagai oleh orang budak-budak yang jual dia.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 sebab itu Islam dan kundara untuk pintu pintu boleh bawa syiriki dengan sebab itulah ulamat tempat manhaf mengatakan tidak harus membela umur di dalam masjid sebab bimba maksud dalam apa yang nabi kata la taj'alu qabri idan al watanan yukbat dan kalau kamu jadikan umur itu sebagai tempat hari raya itu berbohongan cilih, berbohongan Allah, berbohongan Muhammad dan juga dijadikan tempat pembahan. Sebuah pembahan. Maka jangan buat masjid dalam waktu dalam diri. Kata-kata buat Tapi satu ibuah guna ikut kepada diri lah. Dan sebab-sebab dapat tu? Kan? Sebab apa lah. Dan aku dah boleh. Sebab tak boleh. Sebab syaitan tukar bila dah boleh. Dia senang. Dia kiram sikit lah. Oh, cikgu. Sebab itu saya kata Dari buka tidak bersalah Tapi orang yang mengimpin itu yang bersalah Sebab itu orang sudah terhadap Jordan Terus di sini Mereka yang berdua Tuan Kan sebab mereka tidak lulus Pemeriksaan dia boleh baca untuk buka Mereka ada perempuan Oh, itu dia Dia berhubung ke paham laku Baik. Balik Dari sekarang itu, sekali dan SQL kan orang yang orang dan juga sa吧 Q. læぇ boleh komen Duluya usaha anak saya ikutlah kira Dia tak mengapa ayatnya, yang nak suha boleh baca o maynya Iloo raka îh Bagi, suka sangat special Bila baca kan dulu Ayo saya bawa ayatnya ada dan kita nak nantang ayat koal, dia bukan itu buktinya. Kalau tak ada ni, jumpa, jumpa, mondor, magic. Sekarang dia ada ulari pula, kenapa? Puyuh, bukan? Dia tak tengok saya ni, lah. Dia pun nak tengoklah, dia jadi buat magic. Baru, dia nak baga-bahan, gila, orang-orang bagasanya. Kalau tak ada magic, dia pun boleh ke-copy. Ayah tu, ayah tu tu dia kisip, dia Orang pergi kumpul, dia malam, orang tu, dia akan maru. Tak perlu hilang ke jalan, dia akan berjalan. Boleh lah. Semua dia ikut. Allah, hilang ke jalan, eh, cokok, fil, masuk dalam Emojina, boleh, betul? Allah, cintu dia terangat, boleh lah. Baiklah. Baiklah. Seni dalam Islam bukan sekadar propaganda agama. Islam macam mana? Ia ini diwajibkan untuk, jadi orang tua itu lepas itu macam mana? Jadi pembebasan la, Ah, kau tu tak betul, dalam kimpin dia salah. kimpin untuk habis-habisan air ni macam air yang special. yang Dia ceramahkan hitungan. Sampai begitu. Sampai kan, pengaturan dia boleh sebut bahawa apa nama itu saya nak pergi insyaAllah. Masa pagi, mereka suka dengan DIYT. Dia dapat cerita lah. Saya cakap si Moni, aku orang apa? Dia dulu. Saya nak pergi Dia berjumpa bateri. Dia nama saya Wings. Saya tak ada, ada. Tak ada buntu dah buat. Nak buat keringan air tu sapa. Jadi, kalau semua orang seorang berjaya, saya akan tahu. Ini itu berjaya. Wah, betul. Lepas yang saya berjaya, saya akan tahu. Saya akan tahu. Ini adalah perjalanan yang saya berjaya. Ini adalah perjalanan yang saya berjaya. Walaupun dia berjaya, dia akan berjaya. Dia akan berjaya, dia akan berjaya. Mula-mula boleh cacau. Lepas tu syaitan akan masuk. Lepas tu lupa dah. Tentu pasal Allah pasal wa'izzah, Quran lupa dah. Ya? Air tu tak salah. Siang kecil tu sama cara itu yang terlalu. Tentu masuk tangkal tu. Bukan yang bergantung dia cacau. Kan. Adakah orang pakai tangkal. Dia pakaikan tangkang tu dengan tangkang dekat budak-budak bayi. Ya, budak-budak lagi, ada yang pun tak pernah Ini semua ilmu punya saya atas orang bukit, maka apa, ini bukan saya kata kau. saya tahu. Anak rumah ke mana-mana, saya tahu. Tangka, Habis. Habis, orang-orang itu pakai gelang pun, saya pula. Kalau dipakai gelang, untuk baik untuk kesihatan, nampak nanti doktor. orang serah, itu orang Tapi kalau dipakai sebagai tangka, barang, habis. Masuk adalah, ada kata daripada yang tersyok Dan kita you ketiga. Know, apa lagi ciri dia? Seher suami isteri Yang nabi put Indah rupa waktan lagi wakti walak syukur damping jadi Anggap Seher suami isteri Apa maksud seher suami isteri? Maksudnya yeah? Seher yeah. suami isteri dia Begitu beberapa-berapa kali, Lampi apa-apa, Di mali minyak perhatikan suami ni, Supaya tak kawin mua, Kan? ah ha, Suami ni pula, Maka, Tertak rasa minyak, Perhatikan sebab isteri yang duk, Jadi nak buat apa, -apa pun? Sampai yang cuba mempertahankan suami siteri, Atau pelanggan perkuatan, Gunakan apa juga minyak, Adalah syuruh. Kalau nak tahu suami siteri, Gunakan, Takkan hari maupun. Harus. Okey? Adikah pun nak nak ngurang tuani yang tawan arti tuani mantap dengan sedar harus kudu. Itu tak Masak Mantap kita tak jenuh motok kalau kita tak jenuh kita tak ada jenuh motok dulu. Tapi itu tak ada masalah. Itu luar. Tapi kalau dipakai sampai si dia berkipas ini. Hmm. Okay. yang kita tahu apa di syirik yang biasa yang itulah cara tadi jangan pergi jumpa ada sepaksian besar umat Islam telah menjadik bila bila mana mereka meramalkan perkara yang tidak apa-apa dalam Quran dalam hadis yang ada mereka meramalkan perkara baik yang tidak ada ...dan bukti daripada hukum alam. Mereka beramalkan masa depan contohnya. Ini sepuluhnya menjadi bong. Buktinya, contohnya, apa konggah dikongsi secara ada Lama-lama masuk pada wakfah dan lalu. Tentang ada, orang-orang tidak ada, orang-orang tak ada lagi besar, orang-orang tak ada lagi jauh dia tak yang nak yakin bahawa ada manusia datang kepada manusia. Apa? Allah tak ada bicara hukum. Nabi kata hukum undang-undang tak ada bicara. Hukum alam ni maksud kalau pendek masa macam tu. Maknanya itu hukum alam tahu. Sebab dia ada. Siapa pula? Ya, besok khutbah. Ada orang tu marah ni. Ha tak marah. Kitalah katung kat dalam sebab kami ada ikut satu way. Allah. Tapi ramai-ramai masuk rumah, saya kelakar nak ribut ha, Kalau SSF, orang kata-kata ada, nak letak, ha, itu boleh cari. Kalau kata-kata masuk rumah, anda nak ribut, boleh cakap. Sebab hukum Allah, dia tak datang daripada ribut. Kerama-rama dia masuk rumah, tak ada orang nak datang, ya, tak berhubung. Bohong, kata-kata Ya, kata-kata, kata-kata, Secapa, Bu -bu -bu. Nah. itu betul Apa lagi? Dah kata tu eh. Kalau suka Ya, apa lagi? Kalau kita nak anak pandai, lepas lahir jangan ah tuli tu batu, tanam pun tak tahu pun pakai. Ah, oleh kerana kita jadilah. Kalau letak depan luar, anakku di mana? Letak penda terbatas dekat uli itu, menutupkan cinta. Letak desktop, api uh, jenis. Ini semua yang berkumpulan Sri Ramuk dan Iku. Meramalkan masa depan anak, dia letak kat mana? Barangkata-barang. Ada juga yang nipau dia adalah Bila malam si terang menantuk Kau kata, si kata abang jangan kukul Apa-apa yang Nanti terkenal juga anak dia Mentul, dia ketanggir Abang datang, dia denang Ada orang apa yang nak putuk kucing Tidak ada anak kita putuk kucing tapi suami yang apa-apa Tapi masa anak masuk Kalau dapat tahu. Kalau ada sebut Nabi tak ada hukuman asla. Ada ustaz yang cuba mempertahankan dia. Macam boleh percaya tak? Nanti ada yang kata Allah tu. Pak cik dah Dia kata itu adalah tanda Allah mikir kepada kita, Allah bagi azab dia Allah gantikan dengan dalam kita sebanyak buka dia tadi. Ah, itu betul. Ikut kata guru saya, betul tak? Boleh diterima, tapi dia boleh terima untuk dijadikan ini kerana suspen dia kemaskan dia. Ia menjadi satu penat, terkenal di terkenal terkenal. Apa cara yang boleh anda buat? Jaga anda, jaga anda, jaga anda. Dengar, jangan awak boleh jaga betul, tak boleh jaga betul. Jadi susah. Yang keselnya mempercayai nombor 8 itu ada O. <PTSD> Bohong juga. Mempercayai rumah, percaya selatan utara itu ada besar. Bohong juga. Berdepan deh. Jadi kita mempercayai rumah Allah. Kalau nak rumah, tiba-tiba Bolton jangan kau kejar, kau kejar ada kena rumah. Bohong juga. Begini. Mempercayai rumah, jangan mintak kerja. Jangan tengok dia apa khabar Bicara saya, bincang Liu, Liu apa jadi alih ni.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 habiskan ke profesor. Kita kontak dengan dia dengan beliau dan profesor. Hai tu. Ya adalah itu graf. Ini disebut boleh dalam waktu alumni. Mulah, belum, belum-belum dalam gigi. Ya, dia diharapkan orang ter terlibat. Ilmu mereka sendiri sama dengan doktor. Tapi cari dia itu dia kontak orang Ya. Jadi itu Allah Berapa perkara yang boleh membawa kepada kejadian? Kita akan siri terus boleh bawa. Maka setiap orang yang terjebak tanpa sedar Allah Taala dan Musthofa, mana kamu buta dan mustuqam? Minda kamu akal jam saya tak belajar. Saya betul. Saya tak belajar jam apa lagi. Allah Alloh saya belajar saya belajar harkitektur, mana ada masuk nak tengok ke ni? Lepas tu saya datang macam eleven sepanyak kali sepak. Jangan-jangan saya ingatlah. Tuan-tuan guna akal kepada apa yang panah piti sepeda puluh. Menerahkan daripada syurid. Jadi, pasal kain-tuan saya itu akan lebih baik. Jadi, saya kata sempat-sempat kita satu berkenalan dengan dan boleh mahaya seorang daripada jatuh, cinta kita kepada Allah itu ialah love. Dan masalah Allah sangat cinta kepada kita. Bila apa darapa tidak cinta dia Maka hidupnya akan ringan, eh, ringan, ringan. Berat, berat, berat, untuk Allah dan semua. Ya, sekali sekalian berkat untuk kita sama soleh dan keluarganya akan menjadi tanda Allah. Ya, eh, suami Tuhan itu berhubung, itu berkat zikir jika anak untuk umum yang soleh. Tak mungkin lah. Terima kasih atas itu saya memang untuk saya kongsikan Sama-sama dengan kesempatan Semoga ada manfaat Kita hampir dalam majlis ini Dan saya maafkan dia Berpati Hantaran siap pengajar untuk memberikan Dan mahat kepada Menurut dijawab tadi Walaupun saya dapat Keboreng-boreng yang terisi setiap Setiap jam Dan dekat tanpa Sama-sama ada Sama-sama ada Sama-sama ada Ya, takde bagaimanapun, alhamdulillah hidup bersyukur keseluruhan ada untuk pendapat itu di mana tuan berbicara. Saya tu kan ada satu satu dua ini untuk soal dia lah dari soalan kedua. kalau yang macam pensu ini, oh, tuan yang ada pensu, pensu, pensu ini ada yang boleh dicadang kalau dia bersaing dengan ibu bapa. Contoh, jangan buat rumah di sini sekolah. Hello semua, apa? Di mana kita berada? Di Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. yang Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia.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 Nabi kata yang pertama, tadi ingatkan pada orang yang berjadil. Nabi umat aku ini macam hujan. tidak diketahui di mana yang awal, yang lebih baik, asamu yang putus kebanyakan. Ini menunjukkan, hanya dua untuk melalakkan umat silam. Bukti Buktinya, satu adik lagi, bila kita cembat. Nabi kata apa? Iqtani nufil ma'ruf wa tahu alim muka katinna wara'akum anjaman attaqu minna kalqatn 'ala al-jabr Nabi kata serulah kepada kebaikan laranglah daripada melakukan kemungkaran dan maka datang di belakang hari nanti satu hari siapa yang oranglah berpapa dalam dalam kebenaran itu serupa dengan pada Nabi. dan ketika itu Nabi kata apa ganjaran orang yang al-'amil fi Orang yang buat kerja islah pada tarikh tempoh itu. Masa itu. Dan darahkan lima puluh kali ganda daripada kamu. Rasulullah telah Tengah-tengah tak salah. Eh? Sahabat kata, Sahabat kata, Ya allah. Maksud kamu lebih lima puluh kali ganda daripada kamu. Eh? Rasulullah kata, Naam lebih besar lima puluh kali ganda daripada adanyaan orang. Hadis ini menunjukkan dukkan bahawa, Akhir zaman, Buat kerjaan Islam ada kepada kemaikan Lahan kepada temukan Dan bersama dalam keadaan ketiadaan Kami di sekitar kita Dalam Allah Diberikan diri Kena buat Kena buat So nak buat tu kerja ada Apa yang betul Apa yang kurang betul Apa yang tak betul. Jadi hadir-hadir ini. Kalau kita sebagai supaya motivasi dan kita rasa umur kita pada adalah baik aku ni takkan mampu untuk menyamai itu hadilah sampai waktu juga lagi. Ha okey. Ha itu kan dia tu. Saya tolakkan isu kenaan yang tadi tu. Tapi kalau kita nak masalah kita nak capai hari-hari tu sebab banyak semua kata pada jumlah Kan? tapi masalah macam mana semua yang takut mereka kita takut benda itu bukan bukan didaftarkan, bukan aksan pada mereka. baik, Allah s.a.w. kata inna na'mu dan zanna wa zikra wa inna Lahu na'adhi kami yang turut jaduh Quran kami jaduh ulamak sepakat, Allah jaduh Quran dari macam tersebut betul kalau Allah jaga Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. sebab hadis itu, perlengkap dan berdata kepada Al-Quran. Kalau Allah tak jatakan hati, tak sampai lah mesej Al-Quran. Maknanya Allah jaga hadis. Maknanya hadis yang sampai hari ini, betul ke lengkap hadis-wadis ketika jatuh ke mana-mana? Takkan. Cukup. Hadis yang sampai kepada kita hari ini, Allah biar yang dia sampai macam mana jawab orang? ah ini padahal dia orangnya, tuhanlah ini macamnya. eh dengan nazar, penjawat, penjawat dengan nazar apa nama imam-imam yang masuk dalam kerja kuat takdir, oh cukup pajak besar. cuma lelaki sebut biasa. asal yang hadis jumpai kepada para ulama hari ini adalah ketentuan Allah. dan Allah tahu hadis mana yang Allah akan jumpai. Dan Allah tahu, manakah yang ulama' boleh bersepakat bahagian dia, saya memotong. Dan ada yang tak sepakat, maknanya dia bukan isu yang besar sampai boleh menjatuhkan akhidah dan menggagalkan sepakat kita. Dan selalu-selalu macam semayal, tak terpanggil ke mana, tak dada, tak bawah dada, tak bawah dada, tak bawah dada. Kamu pakai mana-mana hadir pun tak jatuh akhidah dan tak merosakkan perjuangan cikgu. Dia adalah sangat rantai. Dia berhenti jauh aduh. dan tangan, letak dalam orang lain, yang dibuat dulu, habis, ya. Itu kita kena faham, maka jadi mimpi, ya. Masih kita akan dapat, ya. Kita tahu menjajah, bahagia Allah. Ya, jadi, seperti itu, sekarang ini saja. Dan baiklah, nanti kepada Allah, aku atas kemaih jensi, aku berdoa, ya, ada warna-warna warna فانظروا الى هذا القدر قد طلبنا للتيار وستقيم على ريضائي اظهر باجهنا هذا الامر ثم تصرفنا لضعي التوصيفه وله الترفين ولا معاتيه ولا منطقه محرمه وبعد هذه الفتره ستكون اتباع